Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vassalamu alə eşrafilənbiyyəyi və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in Rabbi şirahli sadriyi və yassirli emriyi Və ahlul uqdatan min lisanı yafqahu qawliy Amma ba'd Aziz kardeşlerim Hemşə olduk üçün məsələ Allahdan qorxmağı, təqfalı olmağı nəhsət edirəm. Yenə Bəqərə surəsinin təfsiri davam edir. Bugün inşallah 25-ci ayədən başlayaraq, sonradakı ayələri izah edəcək. Allah-ı bu ayədə buyurur ki, Qüllə məruziku min həmin səməratı rizqan, Qalu həyəcəlləzi ruziqnə min qabil. Hər dəfə cənnət meyvələrindən onlara bir ruzi verildiksə, bu ki, əvvəlcə dünyada bizə verilən ruzidir, deyərlər. Cənnət əhli onların zahir görünüşünü dünyadakı meyvələrə oxşadır və deyir ki, bu ki, bizə dünyada verilirdi. Lakin Allah taala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 hansaq adlara oxşayır. Və bu başqa bir təfsir gəlir Əbu Əliyədən. O da deyir ki, onlar zahirən bir-birinə oxşasa da, dadları müxtəlifdir. Dadları bir-birinə oxşamır. Sonra Allah Subhanahu taala vəd edir cənnət əhli üçün və deyir ki, "Vələhum fiha əzvaçun mutahhara." Onlar onlar üçün də pak gözələr də vardır. Pak gözələr İki mənadadır. Ola bilər, öz zövcələri olsun, iman əhəl Və ola bilər ki, dünya qadınlarından ikisi onlara verilsin. Və bundan əlavə, hələ onlar üçün hurilər də olacaqdır. Cənnətdə hurilər də olacaqdır. Və onların pak olmasını Peyqəmbər s.v. hədistə görünəcə izah edir.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 Pürcəy murdar deyil, lakin heç bunu da etməyəcəklər. İşi burunlarından selik axmayacaq, böyük və ya kiçik bayraq sıxmayacaqlar, xəstələnməyəcək, qoca olmayacaq və qadınlar da hevc və nifas olmayacaqlar. Gördünüz ki, lakin bütün bu şeylər insandan necə çıxacaq? Ağh insan bədənində bu şeylər var. Yedi yemək hara gedəcək? Yedi yemək insan bədənindən tər şəkildə çıxır. Amma o tərdən pis qoxu yox, ətir qoxusu gələcək. O tərdən ətir qoxusu gələcək. Orada onların qabları, yedi qablar qızıldan, gümüşdən olacaq. Hətta onların daraqları belə baş saçlarını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 Ətrafa ətir sazacaq. Hər yeri bu ətirin isi duruyacaq. Hər kəsin orada iki zövcəsi olacaq. İki zövcəsi. Lakin ola bilər kiminsə dünyada dörd zövcəsi olsun, dördü də mümin olsun, dördü də onunla bərabar olacaq. Bu istisnadır. Amma umumən hər kəsin iki zövcəsi olacaq. O zövcələr ki, ayaqlarının gözəlliyindən, həni ayaqları o dərəcədə gözəl olacaq ki, ətin üstündən içərdəki sümük görsənəcək. İçərdəki o sümük bilinəcək. Ayaqları necə gözəl olacaq. Və onların arasında heç bir ixtilaf olmayacaq. Cənnət əhlinin arasında heç bir ixtilaf olmayacaq. Bir-birinə qarşı da nifrət, kin, kudurət olmayacaq. Hamısının qəlbi bir qəlb kimi olacaq. Və onlar gecə-gündüz Allahı tərifləyib şəhnənə izasürlər deyəcəklər. Cənnət qadınlarının hansı keyfiyyətə, hansı xüsusiyyətə malik olduğu vəzi şeyləri Quran və hədisdə Allah Subhanahu şey tam şəkildə onlar necə olacaq. Lakin bəziləri bizə Bunlardan, məsələn, Allah s.ə.v. deyir ki, FİHİNNƏ QASİRATU TARFI LƏM YƏTBİNS HUNNƏ INSUN QABLƏHUM VƏ LƏCƏN Orada, yəni o cənnətlərdə gözlərini yalnız ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış hurilər vardır, qızlar vardır.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 Onlar sanki yağud və mərcandırlar. Allah-ı Allah da nəyəsə deyirsə, Allahın dediyində heç bir məcas ola bilməz. Həqiqi mənada deyir ki, onlar sanki yağud və mərcandırlar. Onların gözəliyini izah edir. Başqa bir ayədə yenə onları vəsb edir, deyir ki, fi hinne xayratun hisən Orada, yəni o cənnətlərdə xoş xasiyyətli, gözəl üzlü qızlar vardır. Xəsiyyət xoş, güzəllik də güzəllik. Yenə, o, onlar barədə, Allah s.ə.v. deyir ki, və kəvaibə ətrabə. Orada onlar üçün, nəyə müminlər üçün, dolğun döşlü, həmiyaşıb, qıslıq qızlar vardır. Bunu deyibim, bir şey yazmaq üçün. Qardaşlardan biri deyir ki, bir nəfə zahil bilmirdi, Bizdə necə bir eyib tutsun, sonra bizi təhqir eləsin, alçalsın. Və gəldi, baxdı, gördü ki, namaz bulduğumuz yerdə kitablar qoymuşuq. Əlinə attı kitablardan birini götürdü, oradadır cüz amma tərcüməsi ilə olan bir kitabdı Açdı, açan ki, bir nə ayəni oxudu, həmən bu ayəni oxudu. Dədə, bu nədir? Pozğun-pozğun şeylər oxuyursunuz. Heç baxmır ki, bu Allahın ayəsidir. Burada necə yazılıdır? Doğrudur, mən bunu belə tərcüm etmişəm. Doğum, döflü. Amma başqa tərcümədə başqadır tərcümə olunub deyə, ona başqadır gəldi. Elə bildi ki, tamam, başqa şeydir. Sonra yenə Allah dağla onları vəs edir, deyir ki, Və xurun eyn kə məknun Orada onlar üçün, mömlər üçün. İri, qara gözlü hurilər, həm gözləri iri, həm də qara. İri, qara gözlü hurilər vardır və özü də bu hurilər, verir, özü də sədəf içində gizlənmiş mirvariyə bənzər hurilər. Sədəf içindəki mirvari qorun saxlanır, sonra onun qiyməti o vaxt baxaydı. Allah talı onu bənzədir hurilərə yəni yenə başqa bir ayəyə buna bənzər ayədir va indəhum qasiratut onların yanında, nəmlərin yanında baxışları ancaq öz üzərlərinə dikilmiş iri qara gözlü hurilər olacaq. Özü də qorunub saxlanılmış, heç bir əl dəyməmiş yumurta kimi hurilər. Orta kimi Ağabbaq əldə elməmiş Yenə də Allah subhanətə alə onları bəhs edir Və deyir ki İnnə ənşə'nə hünnə İnşə'ən Fəcə'nə hünnə əbkəra Həqiqətən biz onları Yəni cənnət qadınlarını Yeni bir biçimdə yarattıq Bir təfsir gəlir ki, doğulmadan yaratdı. Bir təfsir gəlir ki, zahir görünüş tamam başqa cür olan bir məxluq etdik. Yəni, gözəl. Biz onları, bakirə qızlar, ərlərini sevən həm yaşıdılar edəcəyik. Bakirə qızlar həm yaşıd və bir də ərlərini sevən qızlar edəcəyik. Sonra yenə Allahu Taala onlara vəsf edir bir hurum çadırlar da gözlərini ancaq gözərlərinə dikmiş hurilər olacaqlar. Müminlər üçün çadırlar olacaq. Çadırlar da biz təsəvvür etdiyimiz çadırlar kimi deyil. Çadırların uzunluğu nə qədər olmasa. Və içində də onlar üçün ancaq onlar üçün nəxsus olan furilər olacaq. Peygamber s. s. bu çadırları vəsr edir, deyir ki, cənnətdə hər mümin üçün uzunluğu 3 üç mil uzunluğunda, bəzi bir, bir rəvayətdə də gəlib ki, eni 300 mil 3 istəyirəm, 300 mil uzunluğunda, bəzi rəvayətdə də gəlib ki, 300 mil eni olan çadır olacaq və hər tərəfində mümin üçün zövcələr olacaq bu biri-biqərini görməyəcək. Yəni, o çadırının ruhundan biri-biqərini görməyəcək. Və bunlar, nöminlər evlərindən çıxıb gedəcəklər öz işlərin dağıca. Məsələn, bir rəvayətdə gəlir ki, evlərindən çıxıb gedəcəklər bazara. Bazarda istədikləri şey alacaq, istədiyi şey edəcək, sonra da geri dönəcək. Peyğəmbər Əsələm deyir ki, cənnətdə bir bazar var ki, bu bazara cənnət əhli hər cümə gələcək. Bir şey verirsiniz, cümə günü. Bu dünyada cümə günü bazara getmək, halver etmək, ticarət etmək o cümə vaxtı qadaqandır. Ancaq orada məhz cümə günü bazara gedəcəkdir. Elə ki, bazara çatacaqlar, bazara çatdıqda şimal küləyə gələcək, onları bürüyəcək. Onların həm bədənlə, həm də paltarlarına toxunacaq bu külək. Elə ki, külək onlara toxunacaq, onlar bu külək sayəsində əvvəlkindən də daha gözəl olacaqlar. Yəni, gözəllikləri biraz da artacaq. Elə rayitliqda, zövcələrinin yanına gəldikdə, zövcələri onları görüb deyəcəklər ki, vallahi ki, bizdən ayrıldıqdan sonra da çox gözəlləşməsiniz. Onlar da deyəcəklər ki, vallahi ki, elə siz də biz getdikdən sonra çox qəşələşməsiniz. Bu ancaq cənnətdə olacaq. Cənnətdə belə müminlər bir-birindən xoş gözlər reçələcəklər. Sonra Peyğambar s.v. Cənnət qadınlarını rəs edib, deyək ki, əgər cənnət qadınlarından biri yer sakinlərinə, yer əhlinə görünsəydi idi, ilə onların arasında olan hər şeyi işıqlandırardı. Nə varsa hər yeri işıqlandırardı. Əgər üzə çıxsaydı, cənin qadınlarından biri hər yeri işıqlandırardı. Və hər tərəfə ətirisi biriyədi. Ondan gələn o təravətliyi, ətirisi hər yeri biriyədi. Və sonra deyir ki, başımdakı örtü isə, cənnət qadının başında örtüyü olacaq. E, hicab olacaq, nə olacaq? Allah bilir. Ancaq baş örtüyü gəlir. Lə nəsifu hə. minə duniyə və məfihə. Cənnət əlinin, qadının yani başında olan örtüyü dünya və onun içindəkilərdən xeyirlidir. Bir örtüyü ki, Yəni, Allah Peygamber sələm bunu da göstərmək istəyir ki, cənnətdə sizə saysız hesabsız verilən neymətlərdən ancaq birini, o da hələ o qadına xas olan, onun başının örtüyü sizin üçün dünyada içindəkilərdən xeyirlidir. Nə üçün dünyaya bağlı olmalısınız? Odur neymətlər oluqa, odur cənnət oluqa. Sonra onların xoş danışıqları, xoş rəftarı barədə İlhanbaş s.ə.v. deyir ki, böhmün gəlib cənnətdəki evinə daxil olacaq. İlk dəfə ki, gəlib daxil olacaq. Daxil olduqda yanına iki iri qara gözlü huri də daxil olacaq. Yanına gələcək. Ona məxsus Allahın onun üçün yarattığı hurilərdir. Və daxil olduqda hurilər ona belə deyəcəklər. Səni bizim üçün, bizi də sənin üçün yaradan Allaha həmd olsun. Subhanallah, sizə bax. Hani bizim üçün, biz də sənin üçün. Əgərəm Allah'a həmd olsun. Mən indi de gülə-gülə deyəcəyəm ki, o onu elə gəldi ki, bu ancaq bunlar verilib. Yəni o şəxsə. Ha bucaq mə bu verilədi. Gülə-gülə deyəcək, sevinə-sevinə. Elhamdullah, mənə verilən heç kəsə verilməyəndir. Onu elə gəldiyəcək, ona verilən heç kəsə verilməyib. Amma hər bir şəxsə cənnətdə 2 huri vallahi veriləcək bunu deməkdə de, məqsəd o deyil ki, hurilər üçün cavşağı ibadət edək ki, hurilərə nail olaq. Yox, hurilər cənnətdə olan nemətin az bir hissəsidir. Cənnətdə ən böyük nemət başqa şeydir. Allah Subhanahu taala verib: "Ləhum məyəşəun fihə və lədinə məzid". Bu o deməkdir ki, istədikləri qədər nemət olacaq. Hurilər, yemək, içmək və s. hər şey və əlavə bir elə bir nemət olacaq ki, onu onlarla müqayisə etmək mümkün deyil. Əli qədə Allahın adı ki, bu, Allaha baxmaqdır. Allahın cəmalına tamaş etməkdir. Allaha bir dəhvə baxan, ömrü boyu onun ləzzətindən dolməyəcək. Sonra, bu, biraz az sərt həvisdir. Çox doğrudan da sərtdir. Bu da onu göstərir ki, cənnətdəki uğurlər də qəzə bilənə bilir, azıqı Peygamber s. s. deyir ki, elə ki, qadın mümin ərinə əziyyət verir, işləndirir, əziyyət verir. Hurlərdən olan zövcəsi zövcərindən biri. Deyir ki, Allah öldürsün səni. Ona əziyyət vermə. O indi sənin yanındadır. Az qalın. Səni tərk edir, bizim yanımıza gələcək. <gülüyor> Subhan Allah, görürsünüz. Və Hurilər nəyin ki, Allahın izni ilə biz müminlər oraya düşsək, bizə bu gözəl sözlər, bu gözəl təsirat, bu cür gözəl şeylər nəsib edəcək? Xeyr, bundan əlavə, hələ bizim üçün gözəl mahanılardır o xəzərlər. Bizə lazım deyil bu dünyada hansısa heç hurilərin dırnağı olmayan, kimlərəsə baxaq onlardan həvz alaq, lazım deyil. Onlara baxmaq haramdır. Çünki naməhramdırlar. Cənnətdə həmin hurilərlə inşallah baxıb onlardan həzz alacağıq. Qəribəti burasındadır ki, Peyğəmbər ki, onlar məhəmlər oxuyacaqlar. Nəğmələr, gözəl-gözəl nəğmələr, müxtəlif cür. sözlərini də Allah bilir nə qədər sözlər oxuyacaqlar. Bunlardan yalnız bəzdilərini Peygamber s. Sal s. deyib ki, bax, belə sözlərlə mahlılar oxuyacaqlar. Sözlərin nə bacardığımız kimi qardaşımızla bir yerdə tərcüməsini şeyrə uyğunlaşdırmışıq. Nə çıxıb Allah bilir. söz ki, bizim dediyimiz kimi olmayacaq, biz öz bacardığımız kimi bunu tərcümə eləmişəyik. Peygamber s. s. s. sözü isə elə doğrudan da Peygamber s. s. s. s. sözüdür. Çox mənanı əhatə edən sözlər. Rasulullah s. Sal s. deyir ki, onlar belə deyəcəklər. N hurul hisam xub eman azwaj-i biz gözəl hurilərik mehterəm zülzələr üçünik onlar üçün yaradılmışuq və yaxud başqa bir rəvayətdir bir və deyirlər nahmun xeyratul hisam azwaj-i kum-i ikram ya nzurna biz xoş xasiyyətli gözəl üzlü Qızlar, mühtərəm qönün, yəni o insanların zövzələriyik və onlara da gözbəbəyimiz kimi baxırıq. Yəni, ərlərinə gözbəbəyik kimi baxacaqlar, qoruyacaqlar. Başqa bir rəvətdə də gəlir ki, Nəhmun xalidətu fələ yəmutnəhu Nəhnu l-aminadu fela yakhfana, nəhnu qimatu fela Bu da belə təxminən belə bir şeydir. Biz yaşarıq və ölmərik. Biz əminik və qorxmarıq. Biz qalanı yox olmarıq. Uzaqlaşmırıq. Daim ərlərimizin yanında olar. Budur. Cənnət <coughs> qabınlara cənnət toriləri cənnət əhli. <gülüyor> Sonra Allah Subhanə və deyir ki: "Xalil və hum fiha Onlar cənnət əhli. Orada əbədi qalacaqlar. Sual çıxır ortanğa: Onların əbədi olması ilə Allahın əbədi olması eynidirmi? Cavab: Əlbəttə ki, xeyr. Başqalarının əbədi olması ilə Allahın əbədi olması arasındakı fərq nədir? Fərq budur ki, Allah ümumən, yəni mütləq şəkildə ədalədir. Heç kəs ona qarşı bir şey edə bilməz, onu məhv edə bilməz ona məhrib edilməz, ona güc tutmaz. Allah istədiyini, yəni arzusunda digini nəfərlən, istədiyini əbədi edən, istədiyini fani edən. Huval-Əvvəlu vəl-Əxir. Əzəl, yəni əzəli, əzəldən heç bilmir ki, Allah Subhanahu taala necə olub? Heç kəs deyə bilməz ki, doğulub kim onu yaradı? Belə şey demək küfrdür. Soruşmaq belə küfrdür. Çünki hadis gəlib ki, sizdən birinin yanına gələcək şeytan əvəz edəcək, onu kim yaradı? Bunu kim yaradı? Səni kim yaradı? Atanı kim yaradı? Sonra da deyəcək ki, vəsallahu kim yaradım. Belə şey görən lər hal Allah şeytandan və o fikri başından atsın. Amma cənnət və cəhənnəmin Əlbəttə ki, nisqidir. Allahın istəyə altında əbəd Allah istəyi o əbəd ilə. İstəsə onu məhv edə bilər. O ki, qaldı cəhənnəmin fani olmasına, bu barədə nə var idi olursa, hamısı uldurma əl istərdi. Və və deyir ki, cəhənnəmdə vaxt gələcək heç nə qalır, heç kəs qalmayacaq. Allah rəhimli bir hamısını cəhənnəmdən nə vaxtsa çıxaracaq. Hətta cəhənnəmin Həkim bu bu barədə nə qədər hədis gəlibsə, nəinki zəif. Hamısı uydurmadır. Və bu e, hədis, e, bu ayə bu fəzillərə və onlar kimi yerlərin rədddir ki, artıq cənnət və cəhənnəm var, hazırdır. Və onlar da orada əbədi qalacaqlar. Əbədi olaraq. <coughs> Sonra Allah təala deyir: "İnnalillahi lə Allah, höğrəcanadı və istər böyüklükdə, istərsə də ondan da üstün olanı məsəl çəkməkdən utanmaz. Baxın, Allah təala ağac qanadı məsəl çəkdi. Nə üçün? Yəni faydası nə idi? Ağac qanadı nə üçün məsəl Allah Ona görə ki, Allah milçə ibarəsində məsəl çəkdikdə və dedikdə ki, ey insanlar, bir məsəl çəkildi, bunu dinləyin. Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz heç bir milçək də yaradə bilməzlər. Lab hamısı bir yerə toplansa da belə. Milçək onların qarşısından, onlardan nə isə alıb aparsa, onu dəf edə bilməzlər. İstəyən də acizdir, istəniləndə. Putqlar da acizdir. Bunu demək istəyir. Putqlara ibadət edən o bəqdəxlər də acizdir. Milsəyə nə o, nə də, bu heç nə edə bilməz. Allah bu məsələ çəkdi. O kofurlardı, bu nə məsələdir? Milsəyin nə daxili var bura? Bu məsələ Allah çəkir. Allahın yəni bu məsələ çəkməkdə məqsədi nədir? Bu boyda böyük məsələlər var. Milsəy axı dəyərsiz, səviyyəsiz. Yəni fəlavəca bir Məxluqdur. Onun yə məsələ cəkir. Həm, həmçinin Allah-u Teala hörmçəyə məsəl cəkdir. Yenə kafirlər dedilər ki, Allah bu hörmçəyə niyə məsəl cəkir? Allah-u Teala hörmçəyə barəsini verir ki, Məsəlüləzəyinə təxəzü min dün illəhi avliyə kəməsələn qabud. İttaxəzət beytən və inə əğvənəl beyt illə beytilən qabud. Yəvkənu ya aləman. Allahdan qeyrisində ibadət edənl Hörümçəyin məsələlə bənziyir. Hörümçək ki, bir tor qurulur, ev qurulur, sonra Allah da Allah bilir ki, ən zəif ev hörümçəyin evidir. Ən zəif ev, tez uçula, uçula bilən ev hörümçəyin evidir. Kəşk ki, onlar biləyirlər ki, onların əqidələri deyilə bu hörümçəyin evi kimi bir şeydir. Müşriklər, kafirlər bu məsələ təəccübləndirlər On etiraz etməyə ki, bu nə məsəldir Allah Taala çəkir. Allah Subhanahu Taala ondan da kiçik bir məsəl çəkdi. Qağız qanarı. Və fikir verin. O məsəlləri çəkəndə sadəcə məsəl çəkdi. Bu məsəli çəkəndə isə dedi ki, "İnna Allah, Allah utanmaz belə bir məsəl çəkməyə. Buradan bir fayda çıxır. Allah Taala utanmaz dedikdə o deməkdir ki, Allah Taala utanmazdır. O qədər Allahın feili sifətləri var ki, o feili sifətdən onun üçün ad çıxarmaq, <gülüyor> nəticə kimi ad çıxarmaq olmaz. Məsələn, Allah Taala ilə ilə quranlara qarşı dilə qurdu. Deməyə olmaz ki, Allah ilə gərdi. Əstəğfurullah, olmaz. Və ya Allah onlara istezza edəcəkdir. Necə ki, onların ömürləri istezza edir, Allah onlara onları istezza edəcəkdir. Deməyə olmaz ki, Allah Taala istezza edəndir, lağa qoyandır, lağ edəndir. Olmaz. Bu da haramdır. Hətta küfürdür. Və burada, burada da Allah-u utanmaz bu məsələ çəkməkdən. Ona görə ki, kafirlərin o eytirazına qarşı bu məsələ çəkdi. Belə bir məsələ çəkməkdən utanmaz. Və bir qadın Peyğəmbər Salsələmin yanına gəlib sual verir. Sual bizə bir ədəb görsən. Bu sual bizə bir ədəb görsən. Amma qadın əvvəzədən ona deyir ki, Allah haqqı deməyə utanmaz utanmaz kəlməsi feili o deməkdir ki Allah utanmazdır. Əksinə Allah utanandır. Hətta Allahın utanan adı var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "İnna kerim." Hayy utanan deməkdir. Utanan. Hayy adıdır bu 99-un biri. Sizin Rabbiniz utanandır və hörmət kəram sahibidir. Əllərini ona qarşı ona tərəf açıb Dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Gör, nədən utanır? Əllərini ona tərəf açıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. <coughs> Bu ayənd nazil olma səbəbi də budur. Onlar ki, hürünçəy və milçəy barəsində olan məsələ güldürlər, Fə buna ki, bu nə ki, başqa bir şey dəba bilmədi, desin Allah-ı bu ayağını azıb edəni. Ağzıqına dəbəri deyil. Sonra, Allah-ı Sıfələtə aləyə deyir ki, Fəəmələzəni əmənun fəyələmuna annəhul həqq min Rabbihim. O çıqalı iman gətirənlərə onlar bunun, yəni bu məsəlin özlərin Rəbbi tərəfindən haqq olduğunu bilirlər. Bilirlər ki, bu Allah tərəfindən haqqdır. Və mələzina kəfəru fəyəkuluna məzə əradı Allah bihəzə məsələ. Ayə nazil olub, yenə də bunlara xeyri yoxdur. Yenə də deyirlər ki, kafir onlar. Allah bununla nə demək istəyir bu məsəli çəkməkdən. Nə demək istəyir? Sonra Allah s.ə.və deyir ki, yudullu bihi kəsirəm, o yaxbi bihi kəsirəm. Belə bir məsələ Allah s.ə.və bir çoxlarını azdırır, bir çoxlarını da doğru yola yanaqdır. Necə? Quran-ı kərimdir. Quran ayəsi ilə insanı azdırmaq da olar. Quran ayəsi ilə insanı doğru yola yanaqmək da olar. Quran ayəsi insanın lehinə də ola bilər. Quran ayəsi insanın əleyhinə də ola bilər. Quran ayəsi möminlərin imanını artırırdı. Quran ayəsi münafiqləri muzdarlığını artırırdı. Görün, nə qədər burada şeylər var. Quran ecaz e e şarlığı ilə bundadır ki, o həm qəlblərə şəfa ola bilər, həm də qəlbləri xəstələndirə bilər. O həm qəlbləri doğu yola yönələ bilər, həm də qəlbləri azdıra bilər, qafaya bilər, mövürləyə bilər. Allahın kalamıdır. Düzgün ondan istifadə etməsən, düzgün başa düşməsən, düzgün lazımı yerə qoymasan və Allah ki, olacaq və azdıracaq. Və elə hallar olub ki, qardaşlar Quranı eşidib, fakir elə adamdan eşidib. O adam ki, ağzını, gözünü düzə-düzə, dilini, əyəyəyə onu oxuyur, onu eşitmək istəməyiblər. Və o yerdə qardaşlara dedim ki, Subhanallah, baxın, bunda ibrət var. Quranı dinləyirsiniz, ancaq eşitmək istəməyirsiniz ki, şibbəsdə, saxla oxumağa. Qurana qarşı o cür yanaşırsan. Halbuki o Quranı dinlədikcə adam dinləmək istəyir. Bax, elə budur. Kimisə onu lazımınca oxuyar, Allaha itaət etməklə, imanla o onun lehinə olar, mamada da xoş gələr, Kimisə onu başqa yanaşar və hər kəs də ona qarşı ikra hissə uyanar. Fasıqlər dedikdə bu ayədə. Ayə sonunda Allah Subhanahu Taala deyir ki: "O məni ibidlə buhi illə fasikun." Bu ayə ilə yəni bu məsəllə Allah Taala ancaq fasikləri azğınlığa aparar. Fasiklər dedikdə bu ayədə bizim başa düşdüyümüz fasiklər deyil. Yəni müsəlman günahkar olan şəxs fasikdir. O fasiklərdən söhbət gəlmir. Fasik dedikdə burada kafirlər qəsd edilir. müşriklər qəsd edilir, münafıqlər qəsd edilir və fasiklər iki düldür. Bir indi dediyim Yəni kafir, müslik, münafiq olan fasiqlər bu ayədə onlara aiddir. Bu fasiqlər ki, onların fasiqliyi, həmən o günah, onları dindən xariz edir, dindən çıxardır. ya kafir olur, ya müslik, ya da münafiq. İkinci qism fasiqlər isə dində olub, sadəcə imandan uzaq olan fasiqlərdir. Zina edir, zina etdiyi vaxt iman çəkilir, qırağar. İçki içir, yenə çəkilir, qırağar uğurlu qədir yenə iman çəkilən qarağı. Və mən də bir misal gətirə bilərəm əlli. Allah Subhanahu təala deyir ki: "Nə əyif eləsinə əmənü in jə'akum fasiqun binəbə'in Əgər biz bu fasiqi, bu ayədəki fasiqi, kəssə kəfirlərə, müşriklərə və şamil etsəydik və desəydik ki, kəfir və yaxud müşrik və sənə bir xəbər gətirsə, onun doğru olub-olmadığını yoxla, onda he bir faydası olmazdı. Çünki kəfiri tanıyırıq müslikləri də tanıyırıq. Münafiqlər də əlamətləri ilə bəllidir. Bu ayə məs günahkar müsəlmanlara, müsəlmanlar arasında söz gəzdirən müsəlmanlara, qeybət edən müsəlmanlara aiddir ki, həmin o fasıqlər gəlib sizə bir xəbəri çatdıranda onun doğru olub-olmadığını yoxlayın. Yoxsa öyəmiz də bilmədən ki, bir pisliyə edərsiniz, sonra da buna görə peşman olarsınız. Bəziləri isə, məsələn, Əbul-Aliyə, rəhimə Allah, bu ayənin təfsirində deyir ki, bir şiddətlə. Deyir ki, bunları edən elə münafiqlərdir. Çünki bundan əzəki ayələr münafiqlər barəsindəyir. Bu da elə aittir aiddir. Sonra, elə həmin Əbul-Aliyə münafiqlərin əlamətlərini sayır. Qəlki bundan əzəki dərstə münafiqlərin əlamətlərini sizə saymışdım. 7-8 əlamətli gətirmişdim. Rahimahullah deyir ki, onların əlaməti 6-ı gör. Və bu əlamətlərdən danışdıqda yalan, yalan danışmaq, vərd verildikdə vərdinə müxalif olmaq, əmanət verildikdə əmanətə xəyanət etmək və Allahın Allah ilə aralarında olan əhdi pozmaq. Gəlir o ayə. Ələzini yənqudunə min dədi nisəqihim. Allah ilə əhd bağladıqdan sonra o əhdi pozurlar. Münafiqlərdir bunlar. İkinci münafiqin əlamətini gətirir bu ayədə ki, boğumlu qəlaqələrinin, dostlu qəlaqələrinin kəsmək. Allah da bu ayənin ardında deyir ki, və yaqda onu məmər ən yusələ. Allahın birləşdirilməsinə əmr etdiyi şeyləri onlar kəsirlər.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 ki, onlar yeryüzündə fəsad törədirlər. Fəsad törədənlərin də, qovumlu də kəsənin də, Allah ilə aralarında olan əhdi pozanın da, haqibəti nə ola bilər? Allah subhanətə alə, bir ki, məhz onlar ziyana uğrayanlardır. Bu ziyan, dünyadaki ziyandan deyil ki, bugün 50 min itirəsən, yansın, baxsın, səbə onu bərpa edə biləsən. Belə birisi yandır ki, onu dərpa eləmək mümkün deyil. Hətta tövbə eləsən belə, o gün artıq dərpa nəyə bilməyəcəksin. Tövdən qəbul olmayacaq. Hətta ölüm anında belə, heç qiyamət gəlməmiş, ölüm anında tövbə eləsən, Allah s.ə.q. qəbul eləməyəcək. Peşman olub desə ki, mənə qaytar yenidən bu dünyaya eləmədiyim əməlləri edin, yaxşı işlər görün. Allah s.ə.q. deyir ki, onların danışdığı boş sözlərdir. Boş sözlər. Çünki qayıtsalar, yenə də həmən işlərini görəcəklər. Yenə də həmən yaramaz işlərə əl atacaqlar. Musa ibn-i ibn Saad, rahimə Allah, deyir ki, atamdan zoruşdum, Saaddan. Dedim ki, Ələzini yənqudunə əhdəllahi min da'bin nisəqihi. Kime aiddir? Əhd bağlıldıqdan sonra əhdi pozam var. Kimlərdir? O dedi ki, bunlar hərurilərdir. Hərurilər kimlərdir? Hərurə Bir yer adıdır. Çufədə olan bir yer adıdır. Amma hərurilər, hərurilər, o yerdə Əli radiyallahu anh ilə vuruşan xavariclərdən bir tayfanın adıdır. Xavariclərinin muhtəlif adları var. Hərurə var, təzarikə var, nə bilim nələr var, cürədəcür onların rəqəbləri adları var. Hə, bu da o adlardan biridir. Həhurə. Onlar Hətta fiki məsələlərdə belə çox sərtdilər. Bu var əqida məsələsində xalilələr kimi sərt olanlar, bunlar hətta fiki məsələlərdə belə sərtdilər. Məsələn, bir qadın, pağuların qadınlarından biri gəlib Ayşə rəziyallahu anha-ya deyir ki, "Nə üçün siz orucun qəzasını tutursunuz? Yəni xəstələndiyiniz vaxt, heyz olduğunuz vaxt yoruc tutmursunuz. Həmin o qəzanı sonra tutursunuz?" Amma namazların qızasını qılmırsınız. Bax, Ayşə Ələdiyə Allah'ın hanının cavabına bax, Subhanallah. Demir ki, Allah s.ə.v. Quranda belə dedir, Peyxəmbər s.ə.v. belə dedir ki, onu tutmaq lazım deyir. Belə demir. Belir ki, buna xeyri yoxdur. Cavabına bax, deyir ki, sən hər uru isən, yəni hər uru iddia etdiyi şeydir bu, ki, adım xəstələnlikdə qılmadaq namazları sonradan qəzasını etməyəyir. Biz də bir dəfə, iki dəfə kiməsə cavab veririk, görür, bunun xeyri yoxdur, ondan sonra sual veririk, sən xəbarizlərdənsən, exvanlardansan, hizmü təhrilidənsən və s. Buna başqa şey demək olmaz. Çünki Allahın və Peyğəmbərinin kəlamını qəbul etməyənlə necə danışatsan, başqa nə deyəsən? Qohumluq əlaqələrini kəsmək başqa əməllərdən fərqi, yəni, dəhşəti, nədədli, yəni bu dəhşəti nədadır? Yəni təkcə bu qohumluq əlaqələrinə gəlib. Allah Subhanahu Taala verir ki, o silatu rəhim və ərəzə birləşdirmək. Rahim sözü Allahın rahim sözü, Rahim adından, Rəhman adından götürülmüş bir şeydir. Rahim. Və deyir ki, qohumlu qəlaqəsi mənim rəhmətindir. Kim onu möhkəmləndirsə, mən də onu möhkəmləndirəcəm. Kim onu kəsirsə, mən də onu kəsirəcəm. Bir şey verirsiniz? Başqa ərəv ayda da gəlir ki, qohumlu qəlaqəsi qiyamət günü danışıb, deyəcək ki, bax, bu məni kəsirdi. Danışacaq tüpanında. Doğru, doğrusu, indi bu varədə kimsə fikirəşdirək. İmanı olmasa güləcək deyir. Bu nə danışır? Qonluq əlaqəsi də məhdədi, cisimdir. Nə gözə görülən bir şeydir, gələ bir danışdımdır. Da, Amma biz etiqad edirik ki, o danışacaqdır. Nədir ki, ölüm qoça çevriləcək, kəsildicək ondan sonra ölüm olmayansa, nədir ki, əməllər tərəzidə çəkiləcək. Gözə görünməyən bir şeydir, əməl. Tərəzidə çəkiləcək əşya günü. Hamsinin də bu. İman gətiririk ki, belə olacaq inşallah. Sonra Allah taala buyurur, deyir ki: "Keyfete kuruna billahi ve kuntum amwatan fe ahyaqukum summa yumitukum summa yuhyikum summa ileyhi duracağım. Siz Allah'a nədir küfr edirsiniz? Aha O sizi diriltti. Sonra öldürəcək. Sonra yenə yenədiriləcək. Və daha sonra onun huzuruna qayıdacaqsınız qaytarılacaqsınız. Görün, başqa bir ayə, bu ayəni necə izah edir? Çox gözəl izah edir. Allah, Allaha müraciət edib deyirlər ki, Mürnünə, qəbbənə, əməd tənəsmətini və əhiyyət tənəsmətini. Bizi iki dəfə öldürdün, iki dəfə də dirittin. Bu nə deməkdir? İki dəfə öldürdün, iki dəfə dirittin. Muhtəlif çür rəvayətlər gəlib. Əgər bütün rəvayətləri Mötəbərsə, hey hesab etsək və qəbul etsək, onda bu ayəyə görə deyil, başqa bir məna çıxacaq, necəşə uqan ya rahimə ki, dörd dənə ölüm olacaq, dörd dənə də diriltmək olacaq. Dörd dəfə öldürmək, qəbir də ora daxil olacaq, yuxu da ora da axil olacaq və dörd dəfə də diriltmək olacaq. Hətta bir revayət də gəlib ki, cəhənnəndə olanları, Allah subhanətə aləməri deyək ki, cənnəfə gətirəndən sonra. Onlar bir bitki kimi diriləcəklər, yeni bir məxluq kimi. Amma bu ayədə qəst olunan bu şeylər deyil. Doğrudur, Allah atalı onları quranda ölüm adlandırır, yoxunu ölüm adlandırır. Amma məs bu ayədə olan ölüm ona aid deyil. Bu ayədə olan ölüm nəyə aiddir? Qatədə Allah verir ki, onlar atalarının belində ölüydilər, sonra Allah onları diriltdi dünyaya yətirdi. Sonra öldürəcək. Əcəli satanda onları öldürəcək və qiyamət günü də diriləcək. Böləliklə, iki dəfə öldürüb, iki dəfə diriləcək. Ən doğru təfsir də bu təfsirdir. Öldükdən sonra da sözsüz ki, qiyamət günü dirilib, Allahın hüzuruna qaytarılacaq. Sonra Allah tələ deyir, huvə ləzi xaləqə ləkumna fil ardı cəmiyyən, səmməstəvə ilə səməy fəsəvvəhunna səba səməvət. Yer üzündə olanların hamısını sizlər üçün yaradan. Sonra göyə tərəf yönəlib yaxud ucalıb onu 7 qat göy edən odur. Yəni Allah. O hər şeyi bilir. Allah Subhanahu taala bu ayədə təfsilat vermir. İzah eləmir ki, göy necə yaradılıb, yer necə yaradılıb, yerdəki canlı necə yaradılıb. Təfsilat vermir. Bu ayə umum əngəlif ki, yeri yarattı, yerdə olan şeyləri sizin üçün yarattı, sonra da göyə yönəldi, göy yaratdı Lakin hədistdə Peyğəmbər Səhsələm buna izah edir. Bu çox gözəl hədistdir, çox qəribə hədistdir. Peyğəmbər Səhsələm deyir ki, Allah taala 6-cı gün torpağı yarattı. Sonra baza günü dağları yarattı. Birinci gün ağızları yarattı. İkinci gün xoşa gəlməz şeyləri yarattı. Məkruh. Xalaqəl məkruhə yev məstuləsə. Xoşa gəlməz şeyləri. Donuz ola bilər, it ola bilər, nə ola bilər? Allah bilir, burada açıqlanmır. İkinci gün yuxunu yaraddı, işıqı yaraddı, nuru yaraddı. Dördüncü gün heyvanları yaraddı və cümə günü əsrdən sonra Adəm ə.səlamı yaraddı. Tərtibi gördünüz? Ez Və bu, sonuncu məxlub idi Allah s.ə.vənin bu günlərdə yaraddığı. Bunu da cümənin axır saatlarında, yəni əsrdən sonra Məhribə yaxan bir vaxtda yaraqdı. Lədis belə gəlir. Ayədə isə Allah subhanətə alə deyir ki, sizə elə bir şey xəbər verinmə ki, ona siz küfr edirsiniz. Bu da Allahdır. Onun barəsində sizə xəbər verinmə? Və sonra başlayır xəbər verməyə ki, və Allah ki, yeri iki günə yaraqdı. Baxın, bu hədislə bu ayəni başa düşmək çox çətindir. Amma heç kəs deməsin ki, ziddiyyat var hədislə ayənin ağasında. Allah taala onu iki gün adlandırır, Peyğəmbər salsalarım, onu bir gün adlandırır. Biz isə heçsini deyə bilməliyik. Allah üçün o gün ola bilər, Peyğəmbər salsalarım, bir, bir gün. Və yaxud Allah üçün o iki gün, Peyğəmbər salsalarım, adlandırdığı o altıncı gün Allah bilir. Yəni, biz heç bir izah deyilə bilməliyik ki, nə üçün Allah taala bilərdi, bilər, deyil Peyğəmbər salsalarım, bilər. Və deyir, bunu bilə-bilə artıq sizə bu aha, dəlli olduqdan sonra Allaha, aləməyən Rəbbinə şəris qoşusunuz. Sonra Allah-ı Allah yeryüzündə dağlar yarattı və onu bərəkətli etdi. Muxtəlif üçün rüzdülər yarattı. Güyü ulduzlarla bəzədi və s. Quran-ı Kərimdə onlarla belə anilər var ki, Allah-ı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 Hamısı duraq fahi dedilir. Sonra 7 qat göy dedikdə bir-birinin üstündə olması nəzərdə tutulur. Yəni o göylər bir-birinin üstündədir. Qat o deməkdir ki, onlar qatdır, yapışıb bir-birinə. Bir-birinin üstündədir. Və hər biri ilə digərinin arası təsirdə gəlir ki, 500 il məsafədir. 500 il Gedilən məsafə qədər məsafə var onların hər ikisinin, hər birinin arasında. Sonra, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Allah-u Allah hər şeyi bilir, yəni elmi kamildir. Öz elmindən insana da verir. Sadəcə insan Allah kimi deyil. Onun elmi çox düzü bir şeyə ahad Çox az bir şey bilir insan. Çox şeydən xəbəri yoktur. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi, Allah kimi bilmirdi. Amma Peygamber sallallahu sallam sahabələrini ne deyir? Mən bildiylərimi bilseydiniz. Az gülüb, çox ağlayadınız. E Sahabələr eğer Peygamber sallallahu sallamın bildiyini bilmirse. Biz de sahabələrini hiç bildiyini bilmiririk. Göründür, biz nə bilirik? Biz ne bilirik? Çok az bir şey bilirik. Sonra Allah mələklərə müracaq edir. Ve deyir ki Izqala rabbuka lil malaikati an fil ardi khalifatan. Rabbul malaikelere mən yer bir zanişi xalife bərqrar edəcəyəm dedikdə de, onlar nə deyirəm. Va yuridu qalata'alma yusfiqu fiha wa yasfiqu al-dima'. Yəni ki, ki yer üzündə törədən qan tökən bir məxluq yaradasan, xalbu ki, biz səni həm səma ilə tərif edir və səni müqəddəs tuturuq. Allah s.ə.vələdə deyir ki, inni aləmu mələ taləmun. Şübhədir ki, mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm. İndi görək, mələklər niyə belə sual verdi və Allah s.ə.vələdə onların bilmədiyi nəyi bilirdi Əvvəlcə, mələklərin necə məxluq olması barədə olan hədisə baxaq. Peyğəmbar s.ə.v. Salı deyir ki, mələklər nuğdan yaranıb. Cinlər tüstüsüz oddan yaranıb. Adəm ə.s. ə.sə sizin gördüyünüz şeydən yaranıb. Allah s.ə.v. Adəmi yaratmamışdan qabaq mələklərə deyir ki, belə bir məxluq yaradacağam. Və bir axı gördü ki, onu yaratdı. Kimə görə yaratdı? Bəs necə yaratdı? Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Allah Subhanahu Taala Adəmi yaradarkən bir ovuc bütün yer kürəsindən bir ovuc torpaq götürdü. Allahın ovucu da bəlkə olunmazdı. Yəni Allah bilir nə boyda torpaq götürdü. Biz deyə bilmərik ki, Allahın ovucu Əgər başqa ayədə gələkdir ki, bütün göy, yer, hamısı ovucunda olacaq, əlində olacaq. Necə ola bilər ki, bir ovuz yer, tor yerdən torpaq götürdü və hələ torpaqda da, yerdə də torpaq qaldı. Və bütün bunlar fəlsəfi şeylərdir, onu fikirləşmək olmaz. Bir ovuz torpaq götürdü, o ovuz nə boydardı, necədi, nə qədər torpaq götürdü, bu barədə düşünmək olmaz. Ancaq,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 olanlar, bəbbəxt olanlar, gülər üzülülər, kədərli, pərişan olanlar, murdar, yəni, qəlbi xəstə olanlar və qəlbi təmiz, səmimi olanlar. Bütün bu şeylər Allah subhanətələ yaratdığı bir insandan gəldi Adəm ə.səlamı. Çünki Adəm ə.səlamı torpaqdan yaratmışdı. Sonra Adəm ə.səlamı Yaratdıqda mələkilər ki, sual verdi, ki, belə bir şey yaradıqsan, qan tökəcək, fəsad törə Bunu nəyə əsasən? İki dənə təfsir gəlib. Təfsirlərdən biri daha doğru təfsirdir. Qatadə Rəhmə Allah deyir ki, Allah s.ə. onlara bu barədə xəbər vermişdir ki, insanlar belə-belə şeylər edəcək, qan tökəcək, fəsad törə Sonra insanı yaradacağını onlara xəbər verdikdə, mələkilər sual verdi ki, qan tökəcək, fəsad törəcək, bir məxluq yaratmaq istəyirsən. Amma yenə başqa bir təfsir də var. Bu da Quran və olmadığına görə müəllif deyir ki, bu təfsir də qəbul olunur və ola bilsin ki, İbn Abbas bunu rəvat edir İsrailətdən. Deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhı, insan yaranmamışdan əvvəl yer üzründə cinlər yaşayıb. Cinlər yaşayıb və Onlar da yeryüzündə müharibələr edib, bir-birini qırıb, fəsad törədiblər. Mələklər də onları hamısını öldürüb. Və bunu mələklər ki, görür, odur ki, onu insana müqayət edir. İnsan da belə olacaq və sual verirlər ki, belə bir şey yaratmaq istəyirsən ki, yəni dinlər kimi onlar da yeryüzündə fəsad törətsin, qan tüksünlər. Allah subələyə yenə öz bildiyini edir, insanı yaradır, Adəmələyət salamın. Yaratdıqdan sonra Peyğəmbələsələm deyir ki, onu yaradır 60 dirsək uzunluğunda. Yaradır, sonra da deyir ki, get o mələklərə salam ver və dinlə, qulaq az, gör, onlar səninə nə salam versə, bil ki, sənin ümmətinin salamıdır bu salam. Gəlir, deyir, əssələm əleykum, Onlar da deyir ki, Assalamu aleykum wa rahmatullah. Cavab verilib, rahmatullah sözünü əlavə edirlər. Və o vaxtdan, yəni heç kəs deməsin ki, bu nədir? Təzə üzlərindən şey çıxarmır. Assalamu aleykum. Cavab verəndə, vidalaşanda da Assalamu aleykum. Buna olan şeydi. bu tərsə Məhəmməd sallallahu əleyhi və salam deyil. Bunu Allah Subhanahu qəala mələklərə də öyrədib. Adam alayhissalamə də o vaxtdan bu vaxta qədər Assalamu alaykum ilə Assalamu alaykum. Və bunu deməyən gör necə bəddəxtdir. Həm mələklərə bu xilaf olur, həm Allah Subhanahu həm Adam alayhissalamə indiy indiyə qədər olan peyğəmbərlərin hamısına bu xilaf olur. Sonra Allah Subhanahu taala aleyh, Adam alayhissalamı yaratdıqda onun bədənində 60 fəqə, 360 fəqərə yarandı. Peygamber deyir ki, insan bədərində 360 bəqərə var və hər dəfə Allah halkıdır desən, Subhan Allah desən, əl desən, Allahdan bağışlanma deləsən, la ilə illə Allah desən, bunların hamısı sənin üçün salab getirəcək, salab qazanacaqsan. Yolda olan hər hansı bir daşı, tikanı, sümüyü və səri, Əziyyət insanlara əziyyət verən bir şeyi yoldan götürsən, bu da sənə salab getirəcək, salab qazanacaqsan. Yə Allahın buyuruqlarını insanlara buyursan qadağan etdiyi şeyləri insanlara o çəkindirsən, yenə salıq qazanacaqsan və bütün bunlar hamısı bu 360 vəqərə ilə əyata keçir. Onlardan istifadə etsən, barmaq, dil, göz, əyataq qazanırsan. Bunların vasitəsilə salıq qazanırsan və ən mühüm, ən başlıqası da hədisin sonunda deyir ki, fə hər gün belə edən insan, hər gün cəhənnəndən bir az da uzaqlaşır. Bunu edən insan hər gün cəhənnəmdən biraz da uzaqlaşır. Allah subhanətləri bizi tamamilə cəhənnəmdən uzaq etsin. Sonra bu mələklər ki, Allaha tərif edir. Onu lüqəddəs sayır. Peyqəmbər s.ə.vədə bu Zər ədistdə Peyqəmbər s.ə.vədən bir nəfər soruşur ki, ən gözəl söz hansı sözdür? Ən gözəl söz, hansı sözdür? Və Rasulullah Əl-Sələm deyir <gülüyor> ki, o söz ki, Allah da Allah mələklərə və öz qullarına övrədib. Subhanallahı və bihəm deyil. və bihəm deyil. Doğrudan da çox gözəl sözdür, çox böyük mənayı, böyük mənanı kəsb edən bir sözdür. Bu xayr-rahimahullah Nə qədər səhih əhdislər yığıb, nə qədər səhih Kitabının əvvəli əməllərin niyyətlə bağlı olduğu ilə başlayır. Nə mələməri Sonunu isə bu hədislə qutarır. Kəlimətən hədibətən ilə rəhman. Səqilətan fi mizan, xəfifətan al-lisan. Subhanallahu bihamdihi, subhanallahi al-əzim. İki kəlmə var içində. Dil ilə onu tələffüz etmək asan, çəkdə onun savabı ağır və o kəlmələrin özü-özündə Allaha ən sevimli kəlmələr bu da nədir? Subhanallah və bihəmdir bu hissəsi və davə Subhanallahin azim nədir mənası bunun? Paş və müqəddəsdir Allah və ona həmd edirik eləcə və paş və müqəddəsdir Allah və o doğrudan da böyük və əzadır sonra Mujahid rahmehuллаh Mujahid Bu ayəni iki yerdə izah edir. Birində deyir ki, "Subbiḥu ləka və o deməkdir ki, biz səni böyük tuturuq. Əzəmətli hesab edirik. Başqa bir yerdə təfsirində deyir ki, yenə biz səni uca və böyük tuturuq. Allah Subhanahu deyir ki, inni a'ləmu mələ tə'ləmun mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Burada bir neçə təfsir gəlir. Qatədə rəhim Allah deyir ki, Allah təala bilir ki, Adəm əleyhissalamın belindən, züriyyətindən onun sevdiyi peyğəmbərlər, elçilər, əməli salihlər, siddiqlər, şəhidlər, cənnət əhləyib gələcək. Amma mələklər bilmir. Amma ikinci təfsir çox gözəl və çox dəqiq təfsirdir. Bu da yəni mücahiddəndir. Rahim Allahdan deyir ki, Allah s.ə. bilirdi ki, iblis günah edəcək. Bu ayədə deyir ki, mən sizin bilmədiyinizi bilirəm. Onlar bilmirdilər ki, iblisin qəlbində nə var. Adəmi yarattıqda iblis ona pahıllıq etdi. İblis də mələkələrin arasındaydı. Allah subhanət hələ deyəndə ki, mən belə bir canişin xəlifə yaradacaqam. İblis onların arasındaydı. Mələkələr hamısı səmimi olaraq sual verdilər ki, belə bir qan tökən, fəsad törədən biri məxluq yaratmaq istəyirsən. Amma iblis dili ilə Allah bilir orada nə deyir, lakin qəlbində ona həsəb edir. Yə bu həsəb də günah Sayılır. Allah s.ə. yaratdığı bir şəyə pahıllıq edir ki, bu, niyə yaradır bunu? Tortdaqdan yaradır, sonra da biz ona səzdə edəcək təkəbürlük edir. Allah onun qəlbindəki o pahıllıqa görə də onu azdırır. Bəziləri sual verir, deyir ki, iblisin nə günə alır? Fəlsəfəçilər bəziləri, bədbəxlər deyir ki, iblisin nə günə alır? Allah haqa onu azdırdı. Allah onu azdırıb, sonra da cənnəm atırır. Allah onu üzülmə edir. Bədbəxlər başa düşünmür ki, Allah s.ə.və heç kəsi azdırmır və heç kəsi də doğru yola yönatmir. O vaxta qədər ki, həmin şəxs özü onun niyyət eləməsin. Əgər qəlbindən sənin Allahın yoluna gəlmək keçirsə, Allah s.ə.və səni o yönandır. Peyğəmbər s.ə.vələlə gəlməmişdən əvvəl öz iştihabi ilə gedib bağırada qalırdı, iştihabi ilə müəyyən vaxt qalırdı, mükürləşirdi. Allah barəsində. Allah ona peyğəmbərlik verdi. Biz indi deyə bilmərik ki, gedib hardası mağarada bir ay, iki ay qalmaq ibadətdəndir. Çünki peyğəmbər səhəm bunu edib. Peyəmbər səhəm bunu iştihad edib. Peyğəmbərlik gələndən sonra belə bir şey edib, etməyib. Və bu da iblisin pis niyyəti. Pis niyyətinə görə Allah s.ə. onu azdırdı. Axırıncı bir hədisi də mələklər barəsində, mələkilərin insan olan ünsiyyəti barədə danışaq, bununla da və inşallah bugünkü versi sona çatdıraq. Abubureyə radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.m sal mələkilər barəsində bizə xəbər verib dedi ki, onlar gecə-gündüz bir-birini mövbə ilə əvəz edirlər. Mələkilər bir-birini gecə-gündüz mövbə ilə əvəz edirlər.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 Həm göydə olan, həm yerdə olan mələklər, ancaq fəcir bir də əsr namazını hər ikisi deyir ki, biz onları qoyub gəldikdə namaz qılırdılar. Fəzri qılırdılar, hər ikisi şahidliyədir və əsri qılırdılar, yenə hər ikisi şahidliyədir. O ki, qaldı zöhrə, ancaq bir dəstə şahidliyidir. Çünki ikinci dəstə göydə olur. O ki, qaldı məğribə, yenə onu da bir dəstə şahid edir. O, bir dəstə isə göydə olur və o ki, daldı da işə namazına və hətta gecə namazına yenə onu bir dəstə şahid edir şahidliyədir hər iki namaza isə fəcirlən əsrə hər iki toplum, o mələklər şahidliyədir ki, onlar bu namazları qılardır vay o kəslərin alına ki, o namazlara yatıq qalırlar fəcirlən ən çətin namazlardır Bu vaxt adama yuxu gəlir və bugünkü inşallah bu ayə ilə onu özünü bitirək Subhanak Allahumma wa bihamdik eşhedü an la ilaha illa entə